A halál is csak egy ember. Nemrégiben Rozi lányommal sétáltunk a pozsonyi úton. Egy hajléktalan összehúzott szemmel méregetett, nyilván azt nézte, én vagyok-e az én. Nagyon le volt pusztulva szegény. Lassan, öregesen ván aztán megállt, mintha mondani akart volna valamit. Mi is megálltunk, és biztatásképpen rámosolyogtam. Ő nézett, aztán fejcsóválva csak ennyit mondott. De gecivén lettél te is? És öröm suhant át az arcán, hogy lám, mégiscsak van igazság a földön, hiszen nem csak ő, hanem én is. Már az is gyanús lehetett volna, amikor az emberek mondogatni kezdték, hogy milyen jól nézel ki. Mi van ezen meglepő? Nyilván arra gondolnak, hogy ahhoz képest milyen öreg vagyok, egész jól tartom magam. Én meg úgy hittem valójában még fiatal vagyok, csak némiképp ramatjabb az állapotom, mint korábban. Itt-ott néha fáj ugyan, nem vagyok már a régi, de azért még nem kellene leírni az embert. Ha valaki elhiszi, hogy öreg, akkor valóban megöregszik, gondoltam. Közben kiderült, ha nem hiszi el, akkor is. Azt mondják, amikor az ember öregedni kezd, bírokra kér benne a bölcsesség és a híjúság, akiben az utóbbi győz, az utoljára még mindenféle fontos pozíciót kapar ki magának bizonygatni kezdi, milyen eredményeket ért el az élete során, és többnyire elégedetlen, zsémbes öregember lesz. A bölcsnek viszont lassanként összeáll a világ, a dolgok és az értékek helyükre kerülnek, megtanulja felülről szemlélni a dolgokat, tudja, min érdemes bosszankodni és min nem, megértő és derűs lesz. Már fiatalon érdekelt az öregség. Egyszerre bujkált bennem a felelőtlen világcsavargó és a világtól elvonuló, szemlélődő bölcs ideálképe. Izgattak a távoli kultúrák, és voltak bölcs idősebb barátaim, akiket csodáltam. A két minta talán nem is áll olyan távol egymástól, mint elsőre gondolnánk. Összeköti őket a függetlenség. Még húsz évesen idős barátomat győzködtem, hogy bizonyára minden életkornak, így az öregségnek is van valami előnye. Meséljen nekem erről. Úgy nézett rám, mint egy hülyére. Előnye az kornak. Például mi? kérdezte. Én már tudnék mesélni, ha egy hasonló bolond fiú, mint annak idején én megkérdezni. Mondanám, hogy az ember végre belenyugszik, hogy nem lesz soha magas, szőke és kékszemű, nem lesz Wimbledoni teniszbajnok és Nobel-díjas se, addigra rájön, hogy a világ egyáltalán nem arra vár, hogy ő mentse meg, és hogy az embereket nem szeretni vagy gyűlölni kell, hanem megismerni és megpróbálni megérteni. Egy bizonyos életkoron túl, szerencsés esetben, már nem akarunk senkinek megfelelni. Lekerül a válunkról a szorongás nyomasztó terhe. 65 évesen sokkal lazább lettem, mint korábban voltam. Örültem, hogy nélkül utazom a villamoson és a vonaton, 70 évesen meg, hogy ingyen járhatok múzeumba. Nem a spórolás miatt, hanem hogy nem kell a zsebemben turkálni, van-e nálam éppen buszjegy, és nem kell végigállni a hosszú sort a kiállítások előtt. Kezdtem meggyőzni magam, hogy az öregség kész buli, mindenkinek csak ajánlani tudom. A kisebb, nagyobb egészségügyi gondjaimmal meg bajlódjon az egészségügy. Elhatároztam, ha a fene fenét eszik, én akkor is vidám öregember leszek. Már csak a feleségem, a gyerekeim és az unokáim kedvéért is. Anyám jó példa volt. Apám halála után húsz évig egyedül lakott, ellátta magát, kilencven évesen se akart senkinek a terhére lenni. Megőrizte a humorérzékét, verseket tanult, több nyelven olvasott, nehogy ellustuljon az agya, és követte a világ sorsát. Apám bátyja 96 éves volt. Anyám bátyja 100. évében volt, amikor meghalt. A családunkban anyai és apai ágon sem volt ritka, hogy az emberek közel 100 évig éltek. Már azok, akiket hagytak. De volt két másik figyelmeztető példám is. Elza néni és Blanka néni. Elza volt az örökös panaszkodó. Ha két hétig nem hívtam fel telefonon, úgy tett, mintha azt se tudná, ki vagyok. Mit mondtál, ki vagy? Nem, nem, nem emlékszem rád, olyan régen nem beszéltünk. Nem mertem kérdezni az egészségéről, mert akkor perceken át a panaszáradatot. Egy alkalommal felhívtam, csókolom, András vagyok, hogy tetszik lenni? Ez a néni váratlanul azt felelte, köszönöm jól, meglepődtem. Elnézést azt hiszem téves, mondtam, és letettem a telefonkagylót. Az oprucska Blanka néni volt a bölcs, örökké vidám kis manó. Mindenki aranyos Blanka hívta, magáról is így beszélt, az aranyos Blanka vagyok. Ha két hónapig nem hívtam, akkor is lelkendezett. Édes fiam, jaj, de örülök, hogy hallom a hangod. tudod, milyen örömet szerzel, ha hívsz. Blanka néni prímán megszervezte az életét, 70 évesen a végrendeletében egy cukrászmesternek ígérte az antik szekretert, az antik étkező garnitúrát pedig egy doktornőnek. A derék cukrász negyed századig vitte hetente a süteményeket Blanka néninek, amikor a lányokkal bridzselt. A doktornő pedig felügyelte az egészségét. De nem bánták, mert nagyon szerették. Rám két korabeli Biedermeier könyvszekrényt hagyományozott. Ha meglátogattam, nem mulasztotta el megkérdezni, hogy na, hogy tetszenek a szekrényeid, mert tudod, ezek a tieid lesznek, Szabadkoztam, hogy nekem olyan kínos erről beszélni, de ő azt felelte, nekem meg jó érzés, mert tudom, ha már nem leszek, majd ránézel a könyvszekrényekre, és mindig eszedbe jut róla az aranyos Blanka nénéd. 96 évesen a kórházban is adott a stílusra. Bevitette a rózentált, damasszalvétált és az ezüst egy szájgot, azzal terítettek neki. Mindenki dédelgette. Olyan gyenge volt, hogy a rumos megyes csokitól becsicsentett. Aranyos Blanka néni akkor sem panaszkodott. Utolsó napjait rumos mámorban élte. Csak a halála előtti napon jegyezte meg halkan, a fejét kicsit csalódottan ingatva. Tudod, édes fiam, ez már nem az igazi. Akkor hatáloztam el, ha megöregszem, aranyos Blanka néni leszek. Ha már nem sikerült mosolyogva megszületnem, Legalább vidáman szeretnék megöregedni, és derűsen, a világgal megbékélve meghalni. Nem szoktam a halára gondolni. Pedig úgy 40 évvel ezelőtt, amikor Vasistvántól megkérdeztem, költőként mi foglalkoztatja, azt felelte, akit 70 éves kora után nem a halál foglalkoztat, az hülye. A mondat beégett az agyamba. Alig vártam, hogy elmúljak 70. És tessék, elmúltam, mégsem gondolok a halára. Nyilván hülye vagyok. Csak a halállal való szembesüléskor születik meg az ember igazi énje, írja Szent Ágoston. Ezek szerint még az igazi énem sem született meg, pedig már ideje lenne. Vagy egyszerűen csak áltatom magam, ez tűnik színűnek. Vannak dolgok, amik a jelenlegi tudásunkkal nem megismerhetők, vagy ha megismerhetők, felfoghatatlanok. Ilyen a halál is. A halálszorongás teljesen normális állapot, csak zavaró. Valahogy úgy vagyok vele, mint Woody ellen, aki azt mondta, én nem félek a haláltól, csak nem szeretnék ott lenni, amikor történik. A halállal való szembenézést jalom ahhoz hasonlítja, mint amikor az ember a nappal akar nézni. Csak olyankor jut eszembe a halál, amikor elveszítek olyan velem nagyjából egyidős kortársakat, akik fontosak voltak számomra. Noha egy részükkel nem is voltam közeli kapcsolatban, nem is tudták, hogy fontosak nekem, mégis betöltetlen űr marad utánuk. Ahogy telnek az évek, sajnos szaporodik a számuk: Dériancsi, Meggyesi Guszti, Kocsi Zoli, Eszterházi Péter, Jenei Zoli, balógyuri, és más, kevésbé ismert, szeretett barátok, boldoztálytársak. Azzal hitegetem magam, hogy ezen a téren túl nagy meglepetés nem érhet, mert Húsz éve találkoztam már a halállal. Igaz, akkor csak megemelte a kalapját, és elment mellettem. Korábban többször elképzeltem, mit szólnék, ha egy nap az orvos közölni velem, halálos beteg vagyok. Nyilván rezenéstelen arccal tudomásul venném, gondoltam. Imre bácsi, egy öreg parasztember, akivel szerettem beszélgetni, egyszer azzal nyugtatott, minek félni a haláltól, az is csak egy ember? De amikor az orvos megállapította, hogy rosszindulatú daganatot találtak bennem, és azonnal operálni kell, akkor mégis elsápadhattam, mert azt ajánlotta, hogy gyorsan feküdjek le, nehogy elájuljak. Az ember a lelke mélyén tudja, hogy mindenki halandó, amikor a halál közelébe kerül, mégis nehezen hiszi el, hogy ez vele is megtörténhet. Minimális a statisztikai esély gondoljuk, hiszen eddig még sosem haltunk meg, mindig csak mások. Nem lehet tévedés? kérdeztem én is. Ez sajnos olyan, mint amikor elkapják a gyilkost, és már csak a bizonyítékokat keresik, mondta az orvos, és további vizsgálatokra küldött, van-e áttét. Feküdtem a vizsgálóágyon, és azon spekuláltam, micsoda kiszúrás ez a gyerekeimmel. A nagyobbak már önállók, nyilván őket is megviseli, de Rozika nyolc éves, nagyon össze vagyunk nőve, Negyedik lányom Kata pedig csak hét hónapos. Lehet, hogy a vicces bölcs babám úgy fog felnőni, hogy az apját nem is ismerte. A műtét után még bódultam, feküdtem, amikor csöngött a kórházi telefon. Az egyik kereskedelmi rádiótól hívtak, a műsorvezető nevét se értettem, heherészve a hogy létemről érdeklődött. Föl se fogtam, mit beszél, motyogtam valamit, amikor letettem a telefont, akkor lett gyanús, hogy mintha stúdióhangokat, nevetgélést hallottam volna a háttérből. Nem akartam elhinni, hogy élő adásból hívtak, anélkül, hogy figyelmeztettek volna. Barátok mesélték néhány nappal később, hogy hallották az adást, ahol a kollégák azon tréfálkoztak, hogy állítólag semmi bajom, csak összevesztem a TV2-vel, és így akarom felrúgni a szerződést. A TV2-vel valóban állt a bál. Miután az MTV az elkészült műsorok után nem fizetett a produkciós irodámnak és csődbe vitte a cégemet, megkeresett az akkoriban indult kereskedelmi tévé egy nehezen visszautasítható ajánlattal. A felmérések szerint akkoriban én voltam a legkedveltebb képernyős. És miután Fridit, Frejtomit és Fábri Sanyit már leszerződtette az RTL klub, a TV2 attól való félelmében, hogy én is megyek, Akkora összeget ajánlott, ami ma húsz évvel később is lélegzett elállítónak számítana a szakmában. Elcsábultam. Meg a hiúságom is hajtott, hogy most legalább meglátja az MTV, ahol a rádiós múltamat is beleszámítva negyedszázadig dolgoztam, hogy mit veszítettek. A TV2 egy só jellegű beszélgetős műsort kért színpadi körülmények között közönséggel. Szemérmes exhibicionista vagyok, egész életemben a természetességre törekedtem. A desszert bensőséges beszélgetéseit is valóságos körülmények között étteremben vettük fel. Nem fogtam föl, hogy a só nem az én műfajom, és túlságosan öntörvényű vagyok ahhoz, hogy beletörődjek a kereskedelmi tévék pénzközpontú emléletébe. A nézettségi adatok nem voltak rosszak, de én úgy éreztem, kibújtam a bőrömből. A Németországban, finoman szólva más ízlésen nevelkedett főnökökkel már az első adás után elmérgesedett a viszonyunk. A második adás után már csak az ügyvédem jelenlétében voltam hajlandó tárgyalni, miközben az elnök és a vezérigazgató másik szobában lehallgatta a beszélgetést. Úgy derült ki, hogy a tárgyalás egy pontján benyitott az elnök, áthívott a szobájába, és azt mondta ne csináld ezt, András! Felajánlottam, hogy Szakítsunk békében, mert én sok pénzért sem tudok rossz dolgozni. Azt felelték, hiába is próbálkozom, köt a szerződésem, és legfeljebb majd rossz leszek gazdag. A megoldhatatlannak tűnő stressz helyzetben végül egy súnyi daganat jelentkezett megmentőnek. Én meg elhatároztam, többé nem csábít se pénz, se hiúság, soha többé nem kerülök olyan helyzetbe, amikor nem vagyok azonos önmagammal. A kórházi telefon után úgy döntöttem, nem adok több interjút. A betegségem magánügy nem tartozik senkire. Egyébként se szeretem sajnáltatni magam, ha gyerekkoromban megbetegedtem, akkor is bevackoltam magam, mint az állatok, és ki mozdultam, míg meg nem gyógyultam. Ismert emberként azonban nem könnyű elrejtőzni. Nálunk, ha egy celebnek begyullad a nagylábúja, az már címlap a bulvárlapokban. Úgy gondolták, ha valaki rákos és mégsem ad interjút, nyilván meghalt. Egyik kollégám, jól értesültségét fitogtatva, azt terjesztette, ő biztosan tudja, hogy felnyitottak az orvosok, de már reménytelen állapotban voltam, visszavartak és meghaltam. Futó tűzként terjedt a halálhírem. Egy kereskedelmi rádió és egy bulvárlap sietve közölte a hírt, nyilván úgy gondolták, a hírversenyben fő a gyorsaság, a tények ellenőrzése ráér. A magyar televízió híradója csak azért nem mondta be, mert egy közeli kollégám az utolsó pillanatban leállította. A népszabadságnál pedig barátomtól a fotórovat vezetőjétől kértek képet a nekrológumhoz, és volt annyi esze, hogy előtte felhívta az özvegyemet. Az öregasszonyok imádkoztak értem, a biztosító társaságnál kiszámolták, milyen összeg jár a családomnak a halálom után, a városházán díz sírhely után néztek, és terjedt a temetésem időpontja is. Gondoltam, arra feltétlenül elmegyek, az ember mégse hiányozhat a saját temetéséről, de két időpont is keringett, nem tudtam, melyiket válasszam. Barátaim nem győzték a telefonokat. Tényleg, meghalt a kepes? Szilágy Jancsi hívott, hogy csinálj már valamit, szörnyen unom, csak ma harmincan kérdezték, hogy tényleg meghaltál-e, az utolsó tízre már ráhagytam. Végül barátaim könyörgésére adtam két interjút. Az egyiket a reggeli krónikának, rangoskatinak, a másikat a legnagyobb példányszámú Bulvár heti lapnak. Persze címlap lett, de akkor se hitték el, hogy élek. A lap már a nyomdában volt, amikor csörgött a telefon, hogy az egyik nyomdász határozottan állítja, az interjú óta tényleg meghaltam. És arra kérnek, ha még nem, legalább a megjelenésig tartsak ki. Ha sétálni mentem, az utcán az emberek még sokáig ilyetten a szájuk elé kapták a kezüket, mint a szellemet látnának. Azt hittem, ez az őrület sosem ér véget, de legalábbis kitart a halálom még, és akkor Végre kiderül, hogy a hír igaz volt csak korai. Aztán egy nap Mácsai Pali izgalomtól elfúló hangon telefonált. Szörnyű hír terjed a városban, nem is tudom, hogy mondjam el neked. Kis hatásszünetet tartott, mint aki még töpreng, elmondja-e, majd kibökte. Képzeld, azt beszélik a városban, hogy élsz. Ennek már több mint húsz éve. A világ apokaliptikus szemléletének régi hagyományai vannak a történelemben. Elég az egyiptomi halottak könyvére, az apokrifiratokra, az új szövetségből János proféciáira, a jelenések könyvére gondolni. A 20. században élő generációk világképét példázza Szabó Magda édesanyjának megrázó tapasztalatokra épülő bölcsessége, hogy a boldogság a katasztrófák üzemzavara. Éppenséggel ma is van elegendő ok, hogy az ember magába roskadjon, ha körülnéz a világban. Járványok, természeti katasztrófák, energiaválság, éhínség, háború, társadalmi, etnikai és vallási feszültségek, populizmus, társadalmi egyenlőtlenségek, az egészségügy, az oktatás áldatlan állapota, fenyegető migráció. Biztonságra törekszünk egy bizonytalan világban. Szeretnénk megvédeni szeretteinket, javainkat, egészségünket, munkánkat, jövőnket. Jó lenne tudni, kiben bízhatunk és kiben nem. Miben hihetünk és mi nem. Kitől kell félnünk és kitől nem. Szeretnénk jó döntéseket hozni a magánéletünkben és a munkánkban. Valamikor a közösségi értékek segítettek tájékozódni a környezetünkben, ma gyanús... Gyakran egymásnak ellentmondó információk ömlenek a médiából. Az iparosodással, a társadalom szerkezetének átalakulásával megváltoznak, eltűnnek az addigi normák és értékek. Az egykori zárt közösségek a paraszti társadalmak szilárd norma rendszerükkel korlátozták ugyan a személyes szabadságot, de egyúttal biztos fogódzót adtak. Az egymás segítő nagycsalád természetes védőhálót nyújtott az egyén számára. Egy jól működő nagycsaládban közös volt a munka, együtt építkeztek, nem érezték magukat magányosnak az idősek és a gyerekek, az oktatást, a nevelést, az idősek és a betegek gondozását megoldotta a család. Erős volt a közösség, gyönge az egyén és gyönge a központi intézményrendszer befolyása. Az építkezéseket ma már építési vállalkozók végzik, az oktatásról, több-kevesebb sikerrel az iskola rendszer, a betegek gyógyításáról az egészségügy gondoskodik. Megnőtt a központi hatalom szerepe, erősebbnek érzi magát az egyén, miközben gyengült a közösség befolyása. A közösség az ízlést is szabályozta. A régi magyar falvakban nem fordulhatott elő, hogy valaki úgy döntse nem hagyományos, tornácos parasztházat épít, hanem környezetidegen, alpesi vagy elszabott arányú, mediterráns stílusú, esetleg tornocskákkal ékeskedő mini kastélyt. Nem láthatunk izompólós, bézból sapkás fiatal embereket, cipőben és testhez feszülő, dzsörzé ruhában, cica nadrágban tipegő lányokat. Szigorú szabályok írták elő, miben járhat egy lány, egy menyecske, egy legény, egy korosodó férfi vagy asszony. Ez nyilvánvalóan korlátozta az egyéni ízlést, de az egyéni ízléstelenséget is. Természetes, hogy az ember kényelemre törekszik. A fürdőszoba nélküli parasztházakat felváltották a korszerűbb anyagokból és jobban használható berendezésekkel felszerelt építmények. A kényelmetlen viselet helyett jogosan hódította lazább öltözet. Az ízlés azonban nem követte a változásokat. A közízlés fejlődése hosszabb folyamat eredménye. Szerencsések azok a kultúrák, mint az itáliai, a spanyol, ahol például az építészetben a hagyományos stílus sikeresen összesimult a korszerűséggel. Az apáca cserepes házak, vagy a görög szigeteken a fehérfalú, tengerkék színű tetők, ajtók és ablakkeretek nem idegenek a természeti környezettől. Korábban a népköltészet, az autentikus népdal, a néptánc, a szokások érzelmi és izlésbeli biztonságot adtak. Ma a lakodalmas zene, a celepkultúra, a szappanoperák, a tucatfilmek a mindennapi gyakorlatban kevésbé használható mintákat kínálnak. A múlt század elején még a munkás kultúrának is összetartó ereje volt. A szervezett munkások szabad egyetemeket, munkásdalárdákat, szavalóköröket, sportklubokat működtettek. Az angyalföldi hétházban, kilencházban, házban, a Mávkolóniában egymást segítették a lakók. Egy polgárcsalád nappaliában válogatott könyvtár volt. Ott állt az ongora, a gyerekekhez Fraulein, Miss és Mademoiselle járt nyelveket tanítani, és a tudásnak az illemnek becsülete volt. Ezek a normák és értékek már csak nyomokban lelhetők fel, ami az egymást követő politikai rendszerek erőszakos megoldásainak, a paraszti és a polgári kultúra mesterséges pusztításának, illetve a modernizálódásnak a következménye. Utólag már nincs sok értelmes iránkozni ezen, de nem csoda, ha ezek a folyamatok nem derítik az embert jó kedvre. A vesztés szorongással, az erkölcsi értékek megroppanásával is jár, de ettől függetlenül is sokan olyan könnyedén kimondják, hogy depis vagyok. A szomorúságot, a rossz hangulatot összekeverik a depresszióval. Ha egyszer megtapasztalnák a klinikai depresszió tüneteit, Bizonyára óvatosabban fogalmaznának. Életem egy szakaszában úgy éreztem, nem tudok megbirkózni egy súlyos betegség következményeivel. Ehhez magánéleti és szakmai válság társult. Feleslegesnek és tehetségtelennek éreztem magam. Hónapokig nem tudtam aludni, csak feküdtem, miközben sírás nélkül folyt a könnyem, és azt mérlegeltem, hogyan vessek véget az életemnek. Akkor azt hiszem, egy kicsit tényleg voltam. 80 éves pszichiáter ismerősöm azt vallotta, a depresszióra a legjobb terápia, ha az ember szeretőt cserél. Neki egyébként minden bajra ez volt a receptje, nem csak a depresszióra, hanem a fogfájásra és a hójakulutra is. Szeretőket sosem tartottam. Lélekből, érzelmi alapon működöm, nekem csak szerelmeim voltak. Igaz, nagy ritkán előfordult, hogy egy időben több is, de egyik se szerető volt, valamennyi igaz szerelem. Ebben az időszakban viszont nem úgy cserélni való szeretőm vagy szerelmem nem volt, de már feleségem se nagyon. És akkor, mint a slágerekben, megjelent a szerelem. Mondtam a pszichiáteremnek, beleszerettem egy kedves fiatal lányba. Járunk néhány hete, és a lány fölvetette, mi lenne, ha... Abba hagynám a gyógyszereket. Mit szól hozzá? Komoly arccal elgondolkodott, és azt felelte. Úgy látom, talált magának egy nálam is jobb lélekbúvárt. Abba hagyjuk a gyógyszereket. Ön meggyógyult. De miért kellene mindig és kényszeresen boldognak lenni? Vajon boldogabb lett az emberiség a pozitív gondolkodás, súlykoló, önsegítő tréningektől? Forgács József, Giuseppi Forgás egyik kutatása a rosszkedv meglepő előnyeit vizsgálta. Azt javasolja, tanuljuk meg becsülni a szomorúságot. Ideje lenne végre értékelni a rossz hangulatot. Hiszen ez a lelki állapot is hozzátartozik az ember normális hétköznapi érzéseihez. A görög tragédiák, Shakespeare drámái, Chopin és Beethoven muzsikája, Goethe Werther-e, Ibsen és Csehov színpadi művei, Bergman és Tarkovsky filmjei nem születhettek volna meg a tragikus, a szorongásos és szomorú érzelmek nélkül. Ezek is segítettek megérteni és feldolgozni a hasonló élethelyzeteket. De még az epikúreusok és a sztuikus filozófusok is felhívták a figyelmet, a szerencsétlenség, a veszteség, a bánat feldolgozásához szükséges képességekre. Az emberi érzelmek között sokkal több a negatív, például a harag, a félelem, az undor, a szégyen, a levertség, mint a pozitív lelki állapot, állítja a magyar származású ausztrál szociálpszichológus professzor. Amikor letörtek vagyunk, Nagyobb az esélyünk arra, hogy kivívjuk mások figyelmét, együttérzését, vigasztalását. A szomorúság növeli az empátiát, a szánalmat, az erkölcsi és esztétikai érzékenységet, fontos forrása a művész érzékenységnek. De a szomorúságnak számos más meglepő pszichológiai előnye is van. Borongos hangulatban jobb lesz a megfigyelő képességünk, a memóriánk. Pontosabbak az ítéleteink, kevésbé vagyunk manipulálhatók, jobban kommunikálunk, szociálisan érzékenyebbek vagyunk, jobban betartjuk a normákat, és kevésbé vagyunk önzők. Az állandó szomorúság nyilván kóros kedélybetegség jele, viszont aki állandóan boldog, az is minimum gyanús. A kutatások szerint a vidám lelkialkat egyéni és öröklődik. Kiegyensúlyozott személyiségeknél ritkák a nagyobb kilengések. Az önsegítő tréningek, a különböző hókusz az általános hangulatunkon legfeljebb 10-20 ot képesek javítani, ami persze nem elhanyogolható, de nem is lényegi változás. Hogy az intelligensek depressziósok volnának, arra tehát nincsenek bizonyítékok. De arra igen, hogy a nyomott kedélyállapot intelligensebb viselkedésre sarkal, és hogy a kiegyensúlyozott embernek meg kell tanulnia kezelni a különböző lelkiállapotait. Az a szerencsés, ha képesek vagyunk a világot derűvel és borúval együtt, a maga teljességében érzékelni és feldolgozni. Mi lehet az oka, hogy sokan kilátástalannak látják a jövőt, és ettől pessimisták?